Bueno, Xulio, xa temos outro lado da linea telefónica unha persoa que nos vai falar de certas cousas. Pero eh, queremos eh, eh, que nos fale tamén de dous libros que presentou en, en Cangas, porque vamos chamar concretamente, vamos a falar a Cangas, Elía a Cangas do Morrazo, el cerca de Moaña, eh, por, por aquelas terras, donde Xosé Vieira pois paso moitos ratos co meu amigo eh, Luis Chapela. Aha. Así que nos comentou Chapela que nos, que, comentou, que nos, unos... comentou del claro, moito, claro, sí, sí. que, que ten moita amizade precisamente con Luis. Pois pues, sí. sí. Moi boas José. tardes, eh, señor boa tarde. José. Boa tarde. Moi boa tarde, moi benvido. Boas boa tardes. Moitas grazas por atendernos, José. E, e parabéns por ese traballo que acaba de presentar, según nos dixo Luis. Ora, bon, eh, non que se nós somos amigos ah, Somos quase como irmãos, ah como, como devem ser os portugueses e os galegos. Sim, sim, sim. Mais ou menos, sim. É, sim, é, sim. Somos irmãos em, em quase todo, quase bem, bem todo. Não somente na, exato, na língua. Até, exato, exato. Não somente na língua, senão também na forma de pensar. Eu creio que sim, eu creio que sim. E isso é uma coisa que eu eu uh, me gosto, uh, me, me gosto muito de, de Frisar, porque eu também vivi em alguns outros sítios de por, por razões profissionais uh, de Espanha, mas nunca me encontrei tão bem, tão tão próximo do meu do meu habitat como na Galiza. Eu escolhi precisamente acabar os meus dias na Galiza porque realmente é onde me sinto bem. Mas, é porque Galícia é a prolongação de, de Portugal ou Portugal a prolongação de Galícia? Eu, eu, eu diria aí que nós somos digamos, o, o vosso prolongamento prolongamento dos galegos quer dizer, <risos> uh, para mim o romance, digamos a língua, a nossa língua comum vem do romance digamos, romano e o romance romano impeçou, começou exatamente aqui na Galicia, no Galicia e é que baixou depois, quer dizer nós somos um filhote o português é um filhote da, da, do galego português do tanto que eu escrevo um neologismo sempre luso-galaico perdoe tudo pegado, sem ífano sem a, ah, a, a perdição tudo -seguido, seguido exato, tudo seguido fala-nos lá, ah. bom, pois, lá José, quando sim, desse sim. trabalho quais dois, dos dois livros são os mais, im, bom, qual é o mais importante dos dois Ora, bom eu explico uh, um pouco eu, eu sou, digamos a por formação Eu sou uma uh, economista matemáticos e portanto, eu, eu a minha a minha especialização é a matemática aplicada à economia Portanto, uhum. eu sou ao fim ao cabo um, um economista uh, digamos que escreve sobre temas de economia e temas de, de digamos de digamos de matemática ligada à economia Pedro o naturalmente, muito, muito, muito sobre o aspecto, digamos, de descodificação do, da descodificação da economia profunda, que eu acho que não interessa a ninguém da maneira como quando, quando nós outros falamos, como nós falamos muitas vezes com palavras muito, muito precisas, muito grandiloquentes. E depois as pessoas as pessoas não encontram a aderência à realidade. Então uhum. eu dedico-me, digamos, a fazer uma colaboração, digamos, quase que duas a três vezes por semana, divulgando artigos públicos sobre diga sobre a economia sobre o estado político sobre o que é que se podia aproveitar o que é que não se podia aproveitar como é o que é que nos vem em cima que dizer é como que uma forma de eu participar na sociedade como uma espécie de, de avisador como uma espécie de previsor de, de irmão mais velho que está a ver as coisas chegar e que quer, compartilhar com as pessoas. Esta ah, é uma das facetas. Então, descobrir daí... descobri, uh, o, o melhor das matemáticas para com com com, com oh, uma linguagem pois mais que mais possa ser acessível a toda a gente, Aham. senão porque senão são números e os números só por si uh, são fastidiosos, são um aborrecidos. Uh, uh, creio eu que se uma opinião muito pessoal. Então, o que é que eu tenho? Tenho, eu escrevo já há muitos, há muitos anos, durante uma, uma uma primeira etapa da minha vida em Portugal como professor, e eu uh -huh. tinha uma coluna uh, num periódico, uh -huh. no, no jornal, que era um jornal que, na altura, era dirigido por uma pessoa que uh, também viveu, uh, e acabou em Espanha, o José Saramago. O José Saramago, uh -huh. eu... Ah, tive a sorte de, de de fazer artigos em que ele era o diretor do periódico e que, portanto, revisava os artigos. E é engraçado que era nasceu uma alguma amizade entre nós hum. e e, e uma coisa muito engraçada. Ele sempre Por uma questão de princípios, suponho, eu sempre linha um tracito vermelho em qualquer coisa, nem que fosse uma vírgula, ou uma coma, ou uma, uma, qualquer coisa, eu tinha que realmente uh, pôr o seu cunho pessoal. Ah. Era um homem extraordinário, era claro. um extraordinário, eu era, aprendi era. muito com ele. Nós admiramos, nós, nós admiramos muitíssimo é, hoje é, é, é, essa grande pessoa, sim, sim. Eu aprendi muito com ele, e ele é um homem profundamente amante era um homem profundamente amante também des, da, da, da, da Galiza ele só nos não viveu na Galiza está agora entre nós que eu também me sinto galego uh, isto entre nós uh, não se possa dar Pilar a Pilar não era uma pessoa muito voltada à Galiza era hum. uma andaluz <risos> e, e portanto arranjaram entre eles um culto proco eh diz viver para para Para Lanzarote, sim. E eu queria ver viver para Galiza. Mas em também. Mas em também desfrutou de uma instância muito extraordinária, não é? Sim, a Pilar, claro, levava levava mais mais Ela, ela ela no fundo, ela é uma joia de uma senhora. Sim, Foi sim. Uma, uma pessoa que o tratou muito bem. Muito bem. É, e eu tinha um profundo orgulho em estar com ela. Ah. Não tinha, eu, eu pouco tempo antes dele ter estado mal, ter eu ficado mal, eu encontrei-me com ele em, no aeroporto de, de de Barcelona. E e estivemos a, a falar um pouquinho e ele afastou-se um pouco da beira da Pilar para me dizer: "Eu vivo Graças a Pilar". <risos> que cuidado, cuidado, claro, claro, É, claro. é uma, uma coisa interessante, sim, Pero, sim, sim. estávamos eu não que <risos> eu não vou fazer uh, no próximo ano comemorar os 100 anos de nascimento do do Amaro vou fazer sim. uma cerde de, de, de E, conf... e, e e uma charla sobre o tema. E anegdotas tem... também, não é? Como? E anegdotas com, com José Jaramago também terá não tem é? Montas, tem muitas, tem muitas. Pode ser, Tem que ser interessante. Foi... Eu conheci, eu conheci, eu conheci a José graças a, a, a Bacílio Oroçada, que foi o que traduziu a ah, sua obra. Ah, sim traduu a sua obra aqui memórias do convento não é que aqui em, em Barcelona para para apresentar ele aqui e foi uma, sim, claro. uma, uma uma grande não sei um grande descobrimento para mim que eu estava a, estudiar, a estudar estudar um galego português e vá foi foi uma história foi uma, fantástica claro. uma coisa engraçada eu vivi algum tempo uh, aí em quase dois anos em pala ah? Ah, mira Tretinho a Barcelona tá bom, tá bom. Então, o que é que acontece eu Tenho aí um grande amigo Escritor Vosso uh, uh, vizinho De Gerona o, o, o, o, o homem Que, que para mim é Uma das melhores penas de, de toda a Espanha Que é o Xavier Cercas Acercas, a cerca, sim, sim, conhecemos sim, Então, conhecemos. Ao, eu tenho uma mágoa Eu e ele, o Xavier Cercas Temos uma mágoa juntos, é que tínhamos um grupo que fazíamos umas umas reuniões hum. de a, em que pronto punhamos à leitura uns livros, uh, havia gente que lia esses livros e depois na, na biblioteca de Palmões discutíamos uma cada 15 dias, cada quarta, cada merco discutíamos esses livros. Uhum. E um, e uma determinada ocasião saiu-nos à cabeça de, de convidar o o José Saramago. Uhum. Pois o José Saramago disse-nos que vinha e teve nessa altura um primeiro acidente, digamos, vascular. Uhum. E não pôde vir. E isso ficou-nos sempre gravado nessa essa pequena uhum. essa frustração de E tem muitas muitas coisas uh, com o José Ramago e com esse, e com a, e também tem boas experiências aí de, de Palamos quer serve ah. com, com com precisamente também ligado ao, ao Saber Sever Cercas uhum. e etc. É outro grande em predecessor literato também, não? Sim, sim, é. eu creio que o Sever Cercas até há pouco tempo era o escritor espanhol que teve um livro que que foi uh, recorde de, de vendas, uh, o, o aquele livro, o aquele um grande livro que ele escreveu, o primeiro grande e imp, importante que era o o o, o de Salamina. Sol, Salamina, é, sim, sim, sim, sim, É é um, um, um é um poema, é um é um poema que faz é um livro poema que faz lembrar um pouco em alguns aspectos ah, uh, a mensagem que, por exemplo, nos dá o ser mago na caverna. Ah. E, que a mim, e que a mim me encanta. Quer Eu... dizer, é algo que a mim me, me, me impressiona, digamos, a, a profundidade. Sim. Muitas Deus... vezes não são... Vamos mais pela rama, por porque não é porque aquilo que eu costumo dizer a pressa de agora não nos permite às vezes refletir bem sobre as coisas e, e, e essa é uma das razões porque eu descodifico muito os meus tipos de artigos uhum. porque eu tenho uma grande preocupação sobre uma coisa que acho fundamental, uhum. a pobreza. Sim, sim, sim. Algo, algo que também hum, refletia muitíssimo o no, José Saramago nas suas escritas, não é? Exato. Exato Ele sim. passou -me essa mensagem, digamos, sem querer ou, ou, ou por querer, uhum. eu absorvi essa mensagem. E hum. os meus livros, em geral... Sim. Eu foco muito isso e por exemplo estava agora enquanto esperava que voss vos outros fizssem a ligação uhum. eu uh, estava to, estava a escrever um texto que vai ser para amanhã ser posto no, no periódico uh, uh, que é precisamente o dia internacional da luta pela pobreza que ah. se passou no dia 17 deste mês uhum. e realmente uh, este isto tem muito a ver com aquilo que eu que eu escrevo uhum. porque eu escrevo no, fundamentalmente para tentar e para pessoas Sim. que há necessidade de termos uma outra forma de ver uhum. outra forma de, de sentir outra uhum. forma de mirar De, um, como se desenvolvem, como se desenvolvem à uhum. nossa frente os fenómenos e, e, económicos e porquê? Uhum. E por que é que somos colonizados? Uhum. E por que é que nós somos levados a fazer coisas que não queremos? Por exemplo, eu, eu fiz a, a, há uns dias uma uma, uma charla que uh, as pessoas as pessoas não gostaram nada porque eu e para eu tenho todo o prazer em dizer que não gostaram, por que é que não gostaram? Porque eu digo que as, a forma como as pensões das estão as pensões de jubilação das pessoas é só feitas à base de um forro forçado ah. que gere o estado obriga-nos a deixar uma parte do nosso dinheiro como se nós fôssemos subnormais ou inferiormente, para para depois para depois nos dar esse dinheiro. Okay. Sim, sí. a limosna. Sim. Yes. A limosna. Oh, não, não, não pode ser assim, que eu eu penso E, e sou um defensor da, da, de uma coisa que se chama renda básica universal ah, sim. e incondicional. Universal, universal. Sim, sim, universal sim. e incondicional, quer dizer, tem que ser para todos, sim. mesmo para o mais rico de todos, tem que levar e depois faz contas sim, sim. De, da, no, na, no, no seu IRPF. Sim. Eu fiz os cálculos da renda e Espanha podia perfeitamente fazer O mundo inteiro, não é? É, é como o mesmo a, a vacu, as vacinas, não? É o, o problema das vacinas. Eu, eu sempre estudei e trabalhei. E num meu, um dos meus primeiros trabalhos, digamos assim, em, em que já era um sujeito com 18 anos na altura, eu trabalhei na Direção-Geral dos Hospitais de de Portugal, hum. e trabalhei com a compra para todo o norte do país dos medicamentos uhum. e nessa altura percebi-me do um autêntico negócio fraudulento que é o negócio de, de, dos medicamentos de de farmacia, sim, sim, as, os, os laboratórios patentes, e, sim, sim. Por, por exemplo disse vamos acabar com os patentes pode ser que perfeitamente com as patentes. O que não se acaba é com o negócio sub que está subliminarmente dentro claro. do obrigado da letra pequena uhum. que não pertence a essas a essas a essas as patentes ah, que uhum. são os segredos de produção. Sim, sim, sim, sim. Isso é terrível. Porque uhum. Não adianta que se livartem as sim, patentes. Senhor. Sim, senhor, Se, não se faz isso, compreendo, por exemplo eu posso lhe dar um exemplo uh, em Portugal houve um senhor que era advogado um advogado extraordinário que uhum. só trabalhava com a área das patentes e defendia uhum. fundamentalmente as patentes dos laboratórios farmacêuticos no nova no uh, Bayer o que seja uhum. e esse senhor Uh, acabou por ser anos mais tarde Presidente da República Portuguesa chama-se Jorge Sampaio sim o Jorge Sampaio numa das suas uh, escritos realmente refere também isso refere que ele descendia porque era advogado porque era pago para isso, descendia uma coisa que é uma forma de expropriar dinheiro do, de, de coisas que são bens mentais bens intelectuais ou que deveriam estar ao serviço da, da do mundo inteiro da comunidade de uma forma isenta de qualquer direito ah, sim, sim como falou realmente o negócio das pandemias O, o negócio de, de, dos de, das pandemias, nas pandemias, é uma vergonça. Sim. Eu também tenho, no, num dos, destes meus livros que apresentei uh, nesta semana passada, O Casino em que Vivemos, o, sim, no, no número 2, um é uma série de livros que já vai no terceiro. Uh, no Casino em que Vivemos, no número 2, no eu falo realmente três artigos exatamente a explicar isto. Porque não adianta, os políticos podem dizer que ah, vamos abolir. Vamos abolir o quê? <risos> <risos> Ficamos na mesma, é, é uma é uma mágoa, é uma sim, mágoa a ter, é, é, ter... É, é, é, é, é palavra, eu como dizem os italianos, parola, parola. Sim, sim, <risos> sim. parola. Pois Não. você você tá imerso em, em divulgar a ah, ah, ah, A possibilidade de que todo mundo tenha acesso a coisas imprescindíveis e, digamos assim, importantes para todo o mundo. Claro, claro. Por exemplo, o, rapaz, o problema das... Da, da, da robotização, por exemplo, Sim. outro problema que eu, que eu foco, naturalmente que se vai perder muitos empregos, muitos uh, empregos. É evidente que eu também defendo também nos meus escritos a diminuição, a diminuição das horas de trabalho. Sim. É evidente que tem que ser Temos que ter mais tempo dócil. Temos que ter mais tempo dócil e claro que ao ter tempo, mais tempo dócil há que rever os salários. Sim. E os salários terão que ser naturalmente diminuídos hum, para, porque se vamos trabalhar menos horas, também Ai, naturalmente cobrar menos. Vamos, vamos cobrar menos, obviamente. Sim. Pero o que acontece é que se Dizem, ah, então como é que vamos chegar ao fim do mês? não, não Esse problema não existe. Sim, sim, porque sim. se nós fizermos e temos possibilidades uhum. de fazer a renda básica, universal, universal sim, e sim. incondicional, o rendimento que sim, aí está, o, e o suficiente será o suficiente, com, ou seja, o complementar para a perda desses salários. Então teremos mais tempo para os filhos, tempo para nos cultivar, tempo para dócio. Sim, e, sim e, é, e, e, chegaremos... e para nós mesmos. É claro. É claro, claro, que... Claro. que é gira. Andámos a lutar por coisas, às vezes, que uh, deveríamos juntar-nos mais, devemos ser mais solidários. Eu... Eu penso que a fraternidade e a solidariedade é algo que temos olvidado, que está Sim. esquecido. Entendeu? Eu eu sou um dos indivíduos que estive no no mais de 68 ah, em, em, França. em França, eu na altura Sim. em França, tá. em Paris. E, e sou precisamente nessa altura, eu estava estava lá nessa altura. E puramente uhum. já Pedro estava aí. E vi e vi que realmente Havia, havia... Me... Como, como? havia uma inquietude não? uma sim, inquietude sim, sim, sim, sim. geral para poder a... revertir a, a fórmula sim, de trabalho exato, assim. Exato. e portanto há necessidade e pode-se reverter a sim. situação o, sim, que, o, que, o, o que me parece é que muitas vezes nos enredamos em coisas que eh, pouco ou nada eh, tem interesse para, para, a, para as situações ou, ou pouco nos ajudam a resolver as situações. Eu vejo, por exemplo, uma, uma das coisas que uh, no, no mundo do trabalho, a curto a médio prazo, em general, o que acontece é exatamente essa perda de essa perda de horas que é obrigatória. Não há outra forma, hum. porque se nós temos... E no, eu aqui não estou a criticar, não estou a ser maltusiano. Não, não, não, eu, eu aqui o que digo é que realmente é necessário diminuir as horas. Não só porque não há lugar para todos, pero, por outro lado, é necessário que a gente poda usufruir. de Se temos tecnologia, temos que usufruir dela, ou devemos usufruir E dela. desfrutar todo o mundo. De... E ah, desfrutar efetivamente do mundo em que vivemos. Sim, sim, sim. Quer dizer, nós Uh, repar a maior parte da, da nossa vida é feita a correr para um lado para o outro <risos> quer dizer uh, muitos uh, pais não têm tempo de estar com os filhos ou, ou pouco tempo têm tem intem de, de como é que eles vão sim, sim, sim. Isso, continuar a ser isso tem que tem que ter uma uma solução nada e, que como eu digo se nós juntarmos redução do tempo de trabalho sim, sim. com uma contrapartida menor pe por outro lado pusermos uma renda básica universal um e incondicional a cobrir, é, tudo bem. É tudo depois, bem. Então... Sim, sim. Diga, diga. Não, diga, que, que tudo bem, estaríamos claro. aqui escutando todo o tempo a, as suas lições. De verdade que, <risos> D. José... Muito... Eu peço desculpa, que eu, eu, eu, eu, às vezes falo mais Não, não, não. De qualquer tá... maneira, repare, repare. Tá, tá... e dá outra coisa. Que eu, eu, aqui, eu não sou sou a favor da renda básica o nível está incondicional como, digamos, complemento da situação. Sim. Pero também estou, também luto contra outra coisa, que é a redução dos salários máximos. Ah, ah, sim, sí, sim, sí, ah. a redistribuição da riqueza. Temos que fazer uma serviço mais equitativa. Eu não posso aceitar que um tio que é, que é por exemplo, não quero pôr nomes, mas que é um político que ganha, sei lá, 4 mil euros ou não sei o quê, e de um momento para o outro salta por uma porta giratória para uma companhia de, de, de, de, de elétrica e vai ganhar, 40. E vai ganhar quase... 300 mil euros ano. Sí, sim, aceitar, sim, sim, sim. Não posso aceitar, quer sim, dizer, sim, há, há sim. alguma coisa estão a chamar tonto. Sim, sim. Senhor, José, com vós passaríamos... Um, bom, toda hora, toda a, a, a, a, a, a, a, a hora, toda hora que passaríamos <risos> com vocês, com o nosso programa. Querer, Como quer, queréis... Tenho sempre vossa disposição. Bom, vale, pois já temos teu contato e, e no, no outro momento m, voltaremos a comunicar para que nos siga eh, dando lições e aprendendo um, boque, um bocadinho mais de, de todas as coisas que, que são precisas para que a gente viva um bocadinho melhor. A, é, é, é essencial. É, quando eu vai Moanya, Sim. E vexo o meu o, no, o noso amigo en común Luis. Luis uh, com chea Pedro dentro, de, dentro de meia hora por pues estar co Luis. Pois pues, <risos> saúdos cordiáis para ele tamén Entonces, ah, muito obrigado vos outros e, e un um grande abraço E nós tamén, os outros. Dis aquí un Moi ben. Un buxo. Moitas apertas, José, obrigado, vale, todo o momento. Todo. Igualmente, gracias.